У чому сила цілительства? Відомо багато випадків, коли безнадійно хворі люди звертались за допомогою до народних цілителів і одужували. А чи справді цілителі володіють даром лікування, який невідомий сучасним лікарям, чи можуть цілителі суперничати з традиційною медициною? Пояснення сучасних учених У багатьох дослідженнях, які проводили вчені. Виявлялося, що народні цілителі – це звичайні шарлатани. Та серед них є люди, які допомагали подолати хворобу. Серед таких цілителів знаходяться витончені психологи, які вміло вселяють у хвору людину віру в те, що вона одужає. Тим самим вони мобілізують внутрішні сили хворого організму, змушуючи його долати хворобу. Доведено, що вплив слова має велику силу, особливо для чутливої людини, у якої слабка нервова система. Відомий випадок, коли одному чоловіку сказали, що зараз він отримає жахливий опік. На його очах увімкнули праску. І коли вона повинна була нагрітися, а праска не працювала, її піднесли до руки чоловіка. Після того, як холодною праскою торкнулися до руки чоловіка, у нього з'явився опік. У сучасній медицині використовують лікувальну силу словом. Це називається психотерапією. Лікарі-психотерапевти, окрім того, що вселяють віру в одужання, вміло застосовують цілий ряд активних лікувальних методів.